Писмо номер 10. Една рускиня, живееща в Съединените щати, помоли учителя да бъде приета за ученичка. Учителя й отговори веднага кратко и лаконично. Любовта е която държи учениците с учителя. Имате ли любов? Вие сте в пътя на ученика, и светлината на учителя ви озарява и ръководи.